وہ اعتراضونه شوبہات پیغمبر علیہ السلام باندې اوله سپارکه دغی جواب ونوش دو پاتی رکه مو وی نه شوبہات وم او اتم دا اتم او نہم هغه شوبہ اوس بدل ته بیان وی اعتراضونه پیغمبر علیہ السلام شیو دای جوابونی اوله سپارکه ورکړل سیقول سبحانا دا غ وم شوبہدا وم آتم. آتم و قبلی قبلی و می اعتراض ا اتم اتمه شوبو اتمه اعتراض په تحویل د قبله باندي قبله بدل شيوه دی په دی باندې اعتراض وکړه شه د قبله ولې بدل اصل خبره دا لړند خبر قبله مخکنه را روانه بیت المقدسو بیت الله کیبا نبی علیہ السلام مکی دور کې چی دا سي اورید د چې مخه ته بیت المقدس او بیت الله د واړه راوستل نو پته ظایر لګیلا ظاهر د کاريده جوړېله بیت الله ته مشکلونه بي الله السلام طرف ترتب توذله چې مخه د بیت المقدس هم راشي او بیت الله هم راشي ځکه بیت الله کې دا ممکنه بیت الله نو څارچا پیره مشکل کیږي کا نو بي الله السلام باغه سایت توذره ده چې بیت الله مخه مقصد کی راشي او بیت المقدس هم رایش. شام تر روقنی شامی چې وایي روقنی شامی طرف تبا یي مکهوا طرف تبا درې یاني روقنی یمانی طرف تبا درې دا ګوتونه یې بیت الله دا روقنی یمانی دې د تم سید کې نه خو روقنی شامی دې نو یمانی تبا درې نو شمال طرف ته مکهوا ته شام طرف ته بیت المقدس کوم خلک چې حاجی عمره باب عبد العزيز طرف نه چې دا کم ګډ ښکاری غن په دا غ طرف چې مخ کې قبله تنو مخامخ بیت المقدس هم درسه بہت ريده نو نبی عليه السلام داسې ودريده دا بیت الله کې چې دوالو قبله ته مخکاو او چې کله مدینه ته حجرتو شو نو مدینه کې دا بیان شو کېد د مدینه حالت دا داله دا. چې د دا مدینه بیت المقدس او بیت الله د بل پا ذدا پرت بها بیتلا الله چو دا سه نو بیتا المقدس داسې سه نو التى خبر اخکارا شوا نو مدینه کې نبی علیه سلام چې منز کو حکم خودی بیتا المقدس و نو نبی علیه سلام بیتا المقدس صربت منز شپاراس یا اول اسمیاتش دی دای فرق ده دا. نو شپاراس یا اول دی نبی علیه سلام مدینه کې بیتا المقدس صربت منزو کو چې بیه حکم راغیه قبله بدلشو چو سنور بیت اللہ تا مخکه دا دا قبله دل و تخویلو چی دنیا کیولی اغاغا شروع شو یهودم پراپیگانده شروع بلی او اخوان مکی والام شروع بلی مکی والاوی ویزا که خیر رو رو گواپس دی زور دین تراجی زمون قبله و مانا لی آقی خبر آقا او یهودوی چو گو رکن دی دا دشمنانو کستاخ دا انبیو دشمن و دا طول انبیو او غستا د ټول انبیو مشترکه قبله بیت المقدس او د د انبیو سردون اروانه د چې د زړو انبیو وغدینه او طریقې پرې ای په دا غټل عمله نو د قبله تغییر را رښتور روان دی اول نو ورته الله په دی اوليني یاد کی وی قبله به بدلیږي خو د دنیا به وقوف خلق به په اعتراض کې لري پروا نه ساته بس دا, دا حکم تا داری کا وا. او سلور جواب کوي دو اجمالی دو تبصیلی د تحویل ده قبله و پا, پا دیو رو باست قبله بدل شو بی سیو قولو صفحا زرده چیو بوی بی وقوفان مینن ناس ده خلکو نا خلکو گی چکم بی وقوف تیه بوی ما والله هم سیشی و برزول دوین قبله تیم ده قبله قبله نا قبله نا منازره قبله بیت المقدس اللتی اغا کانو آره دو باگه ایت مخکو ده سچلو حالا که دا سچلو شو چاولا پیسی ورکڑی دا چای جنسو سچلو شو دا پرپیگنڈی ورکسی بود قل وائیورت پیغمبر اللہ المشرق دا اجمالی جواب اولا مختصر جواب جواب داده حاصل دا جواب چه اطراف مقصود ندی چه اسده دا مشرق مغرب شمال جنوب تا مخ کی دیکی کمال نشت شمال چه په طرف کې پیدا کیږي د الله د حکم د وجه پیدا کیږي نو مشرق مغرب شمال جنوب اطراف د الله په اختیار کې دي کم طرف ته حکم کوي موږ او اوسه پورې حکم بیت المقدس ته وفا مخکو دان دینونو اوس حکم بیت الله ته شو اوس دی خو مقبول د دیندې موږ د الله د حکم تعذیب قل وای ورته پیغمبر دې الله مشرق د الله زफार مشرق هم دې وال مغرب دو طرف فزیکل کړه دو دوا ندیږي کولی شمال او جنوب په قیاس کی. قرآن داسې کین یعنی د الله لپاره مشرک مغرب او شمال او جنوب ده یه دی مئیه شاع توفیق ورکې چې و چې واړې لاسراط مستقیم د لارې نو سپور بیت المقدس ته مخ کول دینو د الله و ووز بیت الله تاسو په ذیله توفیق ورک صحابه او نبی علی السلام ورته د الله په حکم تاسو لپاره توفیق نیدل کړی وکذالک جعلناکم امتا وسطا او وجب یانای چې دا بیت الله مستص قبلہ ولیکړه دا یی حاصلدارې چې اصل کې مرکزیت د بیت الله د نور په نسبت داله جغرافیيې اتباع سره کوم خلک په ګلوب کوره باندې پیږي او نقش باندې نو عرب چیری کنه سعودي دا په خط استوا باندې پروت دے. او خط استوا دا مرکز دې د دنیا مرکز نو مرکز کې پروت دی کنه د مرکز دې ډوډا لا بلی او روایت کی راضی شاید دنیا چہ لا آباد نہ و او بوی سمکہ نہ وا جوړا او بوی نو د بیت الله پدې ځای باندې یو میخ خونته او د وګو د زګونه را خور غونشی و دیتا کله چہ الله کا جوړولا نو دغه میخ د زګونه خور شو و دی نزمکہ جوړش هم ام القرا و تزکون کری دینه با چوی دی خور شین نو د دې بیت الله دماکی حیثیت مرکزی دی درقبی پیت بار پخت استوا بانے پرتلا نو چونکی دا د عالم مرکز او د عمت مرکزی حیثیت لرون کے ہو نو ذکر اللہ مرکزی سے مرکز کو دا غیت اشارہ دا پری آیات کی وَقَذَالِكَ اُمْدَارَنْ جَالْنَاكُمْ مُنْغَرْزُلِيَ تَاسُو امتاً وسطاً امت بہتر, بہتر امت، مرکزیت لرون کے امت وچونکه امت مرکزی حیثیت والا لري نومذکر رنگم دل دک بیت الله مرکزی ځای در او غه مرکزیت او بهتر والی مده سره ویدہ کنا لته کوونو د واره واری یو وجردال لته کوونو چې شیطان او شهادا گواہی کوون کی بیان کوون کی النا سبب خلق و یا کون الرسول او شي پیغمبر علیکم شهیرا پتاسمانه بیانوون کی د حق او د توحید شهید او شهادت تمرات توحید ده مراد تی دا شہادتنا بیان دے شہادت حق چھوارتوینی کی یعنی بیان دغه مانا جامعہ البیان کے علامہ صفی حنفی ہم دا لیکلی دا صورتِ مد مزمل داعی ادلانے ان ارسلنا کا نہ کم زید ان ارسلنا بالحق شاهد ونذیر کم زید سوره احزاب احزاب ال تدری ی ادلانے دې کرے جامع البيان کې وئی شاهدن شاهد الله بالوحدانیت یا توحید بیان اونکی او شاع عبد القادر رائے مولا د شاول اللزوی با صورت مزمل د آیات دلانده مانا کئی شاہدن علیکم مانا کئی هم نے بیجا تماری طرف رسول بتانے والا تمارا شهید مانے سوکران بیان اون کے بیان اون کے ندل تم دغمانا تاسو بیان اون کی شی په خلکو پیغمبر پا تاسو بیان اون کے شی پیغمبر با دا اللہ دین تاستا بارین و تا سوی خلکو تا بایان دا مطلب شو دا می ولی ہوئی که دا گواه مانشی نو اصل که بریلیان تیستیدلال که او یکور پیغمبر تی گواه وی او گواه دا پارا سی ضروری دی د گواه دا پارا حضور دا گواه ضروری دی کنه دی چه دا معاملار سی دی دی دی نال بده گواهی که بریلیان معلوم داره چه پیغمبر گواه دی نو وحاضر ن نموایو خانو چې دغه حاضر ناظرانو شوادا لناس امهت شوادا نې ویني بیا غوې امتيانو ټول سشي حاضر ناظریه خو نا دلته شهید معنی دغه غوانا شهید معنی بیانون کې مراد او کو شهید شیم نو شهادت نو مراد هغه شهادتي علمی دی شهادتي علمی چې وته ویني کی او غاضیس کې راځي چې په نورو امتونو مدامت کوي کوي هغه وې وسنګي ای وې اعتراض چې دوی ته څه پتاوه چې نوح عليه السلام او پير ابراهيم عليه السلام او پلان کړي umat تدين رسول نه دا umat وو مونږ ته الله په نامبر محمد رسول الله عليه قالو کتابه ور کړو پغی کیو کړي چې ام بيو دین بیان کړي نو دا شهادت علمي هم سيدا خدا خبر چې هول کوم غلطه دعوه ده چې شهید په مان حاضر ناظر غلطه ده وما جعلنا القبلۃ التي کنت علیها الا لنعلم دویم جواب دی در تحویل در قبل خود تبسیلی جواب اللہ وی قبله میں والی بدلک دویم جواب دید که قبله میں دید پا را بدلک ده. اللہ وی در پیغمبر تابع دار او نه تابع دار معلوم شی اسی خوار شده ویز تابع داری امر گره اللہ وی در قبله می بدلک در امتحان شو کتل میں چی پپت و سترگو در پیغمبر منون کی ثوب دی انه منون کی ثوب دی نده قبلہ په تحویل کې کی په توګه یې ساده کرام او چوریدل نو پیغمبر پəsi ګرځیدل ما منځ کې مغرځیدل او چې دنه ویله سلام اطلاع نورو جمعه دونو تور نو نورو جمعه دونو والا صوب په مانځکره ګرځیدل او څوک د مانځنه مکه بل طرف ته منځو منځله واقته نو چوریدل د بیت المقدس پر د بیت الله تو دریدل او په مدینه کې او مسجد دې چې مسجد زو قبلتین و توي نو پدغه جمعات کې چې ایت لو را رسید نو د خلکو نیم مونسکړې یو طرف ته و چې आवाज و تو را رسید صحابي ورغه ما خو نبی عليه السلام سره پلان کې مونز بیت الله تکړه او بیت المقدس قبله بدل شوه ناوی وی په را ګرځید ایت ذکر زو قبلتین زو قبلتین مسجد په مان ذکر را ګرځیدل او دا د صحابه تمه کې نه پتاه ځکه الله وعده کړی قبله په بدلوم نو چې ایت لو را کې راو ګرځید او منافقانو يهودو نه سره اعتراضونه شروع کړل الله ویداخه ما معلومول چې سې ته به د پیغمبر سوق دیو شاتقیدن کې سوق او ما جنل قبلته مونږ نه د غرذولې قبلہ الې دیه كون تاله ه چې ته باغې وی الا لنا لم ما ګرد د پار چې مونږ خکارکو نالما مونږ او پی جنو نلغ بجندل دلته علم بماندا خکاراکو لِنُزْهِرَ فِكارا ګُل یا لِنُمَیِّزَ جُدا ګُل روح المان اندمانا کې الا لنالاما چې مخ کارو جدا کو جمعیت به رسوله څوک تابعداري د پیغمبر کای هغه جدا کو مې من دا هغه چانه ین قلبی او چېګر زیلاقه به په ګوندوبان دی مطلب څه دا پتو ولګی چې د پیغمبر تابعدار څوک تابعداري څوک ای او څوک د پیغمبر له تابعدارین دا په طرقه کارش اسې پهتنله ګیر سړه وي زمرګې خو داسې امتحان می نو په کې پته لګې دا څوک د پیغمبر تهدل شو څوک په پوو ګرځې په پوندو ګځې در سمانه کنا ده دفرمان نه په پوو ګځې دل او دا پوندو ګځېدل عرب کنایا د ان کار نه زه کوئ چې لکه یو سړیمه مثلا دل تراغه که او تا سره سه خبره کوړه. او خبره واقع نشوا او خفش و انکار او کنسا چل کئی واپس شی کنه چې واپس شي پوندی تا تشی نو پوندی گرزیدل که ناید انکار ندا او قرآن سا عجیبت کی استعمال کرد ممیان خریبال آقبه در شیخ عبدالسلام سے بدا نکتوه وی ممیان خریبال آقبه الله جدا کی تاویدار دا پیغمبر دا غچانه چی گرزی پا پوندو بانده چی پا پوندو بانی چور لکو پوندو شوبلا څو په وې ډمان وای ک سم مطلب دا د قرانې شهرات دی یعني د پیغمبر نه فرمان مړه دم نه پوند باندې چولې دل هره ډمانو کوي پیغمبر سنت پری دی دا خو دم ته وي یان کلیوالاته و وینقانت او وینقانت اگر چی اڑول د قبیله کبیره تن ډیر غټه ازمائش ته ګران کاو قبله بدلیدل ګټه خبره وا زکا در دو ټولي دنیا مقابله په سره غسفللی ټوله دنیا مخاليف شو لوي پراپيګانډي مدینه کې او مکه کې شروع شوه نو بي عليه السلام او صحابه وباسي و, و, و ان كانت اگر چه اوند القبلي له کبیره یا له کبیره ګران کار او الا مگر ګران نه دي على الذين باحسنوا هد الله چې الله ول توفيق ورکړي یالا لا توفیق ورکړولک اصحاب اې ته دا ګران مسان الله چې چاره توفیق ورکړي د ګران ګران کار ورته الله د دینه سان دا د الله پیروزونی اوسې توفیق ني ورکړي بدبختي نو آسان کار وې یو سلو راکاته موز وې خو توفیق منه نه ملای وي و ماکان الله او نه دی الله سوال پیدا شو دا سابه کرامو په زونو کې <تصف> چیر کلا بیتره قبله خواه قبله اللہ تا بیت اللہ دا او بیت اللہ تا دا مخ گرزور حکمکو نو دا دیگ بیت اللہ دا قبله که دونا مخ که بیت المخ دست رب تا چی د کم منزونو دا سونو کلی دی آغی بس چل کی اقبول دی کنا اللہ وینا آغا نزایا کم قبول دی ولی ام دا اللہ پا حکمو کنا سزن نه نو ام قبول دی وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُعْزِيَ إِيمَانَكُمْ جَزَاءَ الْكِسْتَ سِيمَانُونَ إِيمَانَ نمرات بخاري معنا کې إيمان کو مې صلاة تکم نور مفسرين نمبر ایمان په معنا د صلاة خو معزتې صلاة تولې وي صلاة ځکه وي چې د امه په بنیاد کېږي دا یعنیان إيمان ولا شرط نري الله ليوزي إيمانكم جزايي کس تاسو منزنا الله تاسو منزنا نه زای کمن زونه چې مخ کې شي وی بیت المقدس سره هغه الله قبلې ان الله بے شک الله بن ناس بخلق الرؤوف خامخ مشفق او رحیم مهربان ده قد نرا تقلب وجهک بسما دا اجمالی جواب ها نا اجمالی جواب ګروسه روان قد نرا تقلب وجهک بسما کې حال بیانې الله پاک د السلام ځکه حکم نبی علیہ السلام ته دا ویل شي نو چې بل ټولہ بستا سو قبلی مت قبله وا قبله قبله بيت الله <تصفح> نو نبی علیہ السلام باندې انتظارو چې کله وا د بيت الله د قبله کی دو حکم راځي کله وا حکم راځي د بيت الله د قبله کی دو نو پای انتظار وو او د نبی عليه السلام هر وخت وا چې بیت الله دې زمو قبلې شي ده غدا د پلاړني کې پلار پلاړني کدا لکه ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام نو وخت او نو نبی عليه السلام به اروخ اسمان ترپ تکتل چې وې به کل رازي نو د نبی عليه السلام استراب وو او د نبی عليه السلام هر وخت انتظار وو الله وی پیغمبره زستدا حالی نمبر چتو بار بار اسمان د غوري د وહી په انتظارې خدا بس قبله مې دله بدل کړو قال نرا د کی دوه تفسیره ترجمه کی یو عام مفسرین کوي زموږ ازرا سیب کوي مزانو مفسرین والا بو قال نرا یقینا مونږ وینو تقلبوا وجھیکا اغه اڑول راڑول دمختا کې سما منا ال سما بر اسمان ته ته بار بار اسمان ته مخ اړې ګوري چې کله وو هي را دي چې تبله بدلېش فلون ولیانک قبلتان بس فلون ولیانک قبله تن ترزاها بس من او کې ولن ولي أنك بس اغرزولي منطق قبلتن قبلتا ترضاها چستاخ وخوا استاخ وخوا قبلتا موارولي فوللي نو بس اس عمر پا تحويل قبله فوللي بس اغرزا مخبل شطر المزجي الحرام پا طرف دا مسجد حرام بانده مسجد حرام تا مخباره دا, دا حکم راغه دلتوزا تحويل قبله ده فوللي وجه شطر المزجي الحرام وا ہے سو ما کنتم او چرتم چتا سی او متیا نو فبلو ور دای وجو کو مخنخبل شترو پترب د مزری حرام وا ان الذین اول کتاب دوس اجمالی جواب ده درم دا قبلہ زکبدل اشوا چې زړا زړملیا اندنول دینونو والا حق پرست ای پدی پویری بلکه ک باطل پرست ای غتم پتلا دد پې غمبر په صفاتو کې زړو کتابونو تابو کې دا لیکی چې دا قبلبه بد لږي نو دا دی مولیانو تا د مولیانو تملومه و نهلهین چې اکسانو دل کې تابه چې ورکیشیور د کتاب لعاالونه خاامه خاوي پوهږي چین نه ح داړول د دا قبلې حبديې رب هم د طربه در رب د دوی وم الله د الله بغافل نه خبره اماما دغ سه یا عملونه چې دوی کوي دوی چې س کوي ب نه دی بلکې خبر دا پویته ختته او دا, دا, دا زڑو کی تابونو کیو چھے پیغمبر با مدینه تا حجرت کی او دلتبا سمودا بیت اللہ تا بیت المقدس سمونس کی بیابا قبلہ بیت اللہ کی ویدی تو معلومن خدا زدیان دی نوز تنبیح ورکی نبی علیہ السلام تاو ذکر دا عنات دا کتابو دا زدیان دی نو خودی بے سوکسو منی زدیان دی ولاین اعداء الذین وبشرت تراتلو کیا که تاسو نو توت الكتاب چ ورکړی شوی د ورته کتاب ناقارمليان به کله آیتین په هر قسمه دلیل نماتبیو کتابی دایری نه کوي قبله تک استاده دا د زلد وجینه نه منی څه دیاں وما انتا تمنه بتاوین تا ودار قبله ته ددید ته ددید دا قبله نه مانی نداق سوال جواب نشو او ایستاق قبلانه منی زمرد تیز د بیا غن منی نو کو صحیح غبم نه منی مراد تعداده باطله ک پمان دتنه بتاوین تا ویدار قبلتهم دا غباطله قبلید دوی د دی چیزان نه کومي قبلې جوړي کړی یا اوس بیت المقدس ټیک د چا غوخ کی قبله صحیح و خدامنسوخ کیدون او اوس قبله پاتیشو نشو کنه نو بسدا غیه قبلانه منی بس ختم شو. پما بازمون دي بازي دي بيتاه انته د ار قبله تاباز د قبله د بازو خپل کېم د یو بل سره خلاف يهود او نصارا د اي قبله کېم فرق دي د يهود قبله د صخره او د ايسايانو قبله د بيت الشرق دي کې فرق دي صخره التا يوا بيت المقدس کې يوا غټه ده غټه نو هغه غټي طرف ته د عبادت کوي مخکې نا غټه قبله کړې ده ځان هالکه دا ټول بیت المقدس قبله ده لکه څنګه چې بیت الله دي راځه اخرینه قبله جوړه کړه جوړه کړه وا دویم بیتو شرق د ایسایانو په بیت المقدس کې بودره دل خو مشرق طرف ته به موسکای عبادت کو ولي عیسا رې سلام کمزې پیدا شه مشرقی طرف ته کا اوس برایش مشريقي طرف ته مریم تلې ونه دیوځي ناوی نخپلو نو کې دیو بل خلاف ولاین تبات اوه هم که دا ویداري کې دیو فائشه تو مېم بازه ما پس راغې نه جا کچتا ترای مینل مېلم کوې رااله حقیقت هر خبر شي او به هم د دې خلق مانی د يهودو نه ساره ونه انکه به شک ته وي زلم من الظالمي دا وقته د ظالمانو نشیل د يهودو نه ساره او سره سارا د علم او د پو او د باطل پرستو دا ظلم دی خدامو مخکبین چې دا نبی علیہ السلام توراین او مراد ته umat ته الذين اته نو ملکتاب دلیلی نقلی پیش کړ <تصفح> با حقانیت د قبله چې دا قبله حقا بیت الله ځکه چې کوم حق پر اسมูลیان دی په دwiki کنا صحیح علما ناغوی د قبله بدلی دلم حق غنی او د پیغمبر ان نبواته محق کسان آتینا اول کتابا چې هر کډې له ورته علم د کتاب آتینا موږ مخویل چې دا حق پر سلیمان دی پس پوری او تو توه انا کار کسان آتینا اول کتابا چې ور کډې له ورته علم د کتاب حق پر سلیمان دی یاری فونو دی په دا تحویل د قبل دا قبلہ یا حقانیت د پیغمبر کما یاری فون له څنګه چې پیجنی یا بناو په زمان څنګه چې زوی پیجنی چې دا زمانه پیدا دې نو دغه صدا قبلو پیغمبر پیجنی چې دا حق ده عبد الله نے سلام رزلالان هته چوي چې قران هوې چې د یوحودا موليان دا پیغمبر داسې پیجنی لکه زوی چې څنګه د دین د یو د تطاتہ یقیني د زماځويره مانا پیدا دې عبد ابن سلام صحابی یماني رول کنه یوودی عالم بے ایمان رول ناغوی چې قسم په الله په بچی کې به مشکی خو په محمد رسول الله کې شک نشتا یعنی تورات او انجیل کې د پیغمبر حقانیت داسې یقینی بیان شې چې شک شوب به کې نشته خداوزا دیانو بے ایمانو په ټکړې خبر و ان وبشک فریقا یودل پری مولیا کې د کتمون الحق خامخا پټای حق واه میا له مونږ دی خبوی کې پیغمبر حقانیت او د بیت الله حقانیت کو معلومه پټاو او سم کوي کنه خو دا معلومه د توې سنت مصلو د خوانان خو بس پټای د خپل مفادو لپاره الحق و حق ثابت دی مې رب دې کله طرف درکستانه بس د قبل حق دا فلا تكونن تمکیه منرمم ترین دشکون کونا با عذاب د منکرینو کې دا کم چې منکرینی په دیبه الله عذاب راوړي په دی, دی کې شک مکم او نور دا خبره حق ده ولکل وجاتون هو موليها ترغیب ورکی تحویل قبله دا, دا مسله ډیر اګرانانو خیالم نه سنو بود باس په کوي وو بود خبره واه زمانه نو ترغیب ورکې بیا تحویل قبله تا چې تاسو بده قبله کلا کوسه انور خلق پخپله باطله کلک دین تاسو بده حق ولین کله کې ولي کللن ا هر قوم د पारा تنوین راغله پایواز د مذاکونی لای لکل قوم لکل واحدن لکلن د هر چاله पारा وجه اتنیو طرفي و موليها چې هغه مخړی ارچازان لغبلق قبلہ او خپل مخه جوړه کړي او هغه طرف ته لګیایي نوږي جوړه کړي دای په هغه باتلک لک نو تاسو په دې حق لښکنه نفاست به قول خیرات رامندکه د الله یی تا ته یی تا ته ویدارې ترامندکه دا الله په تا ته ویدارې کې کوشش وکړي یعنی دا حق قبلک رکراتیږه کې په دې تاسو په لښکې په هغه باتل خپل خو ساختبانې ولړ او په دې نورم تامیم کی دیش آم امانا ویجہا یواز قبلی تنبل کے ویجہا پختو کی موگوی مخا دارچہ یو خپل مخی دارچہ خپل مخی مخا مخا سمان بس یو زین کے یو خبر پرتین شابدالعزیز لیکی فتولعزیز کې چې الله پاک بس د شاہ زین کے ساتھ چولی سر ولی کلین ویجہتن ہو مولیہ دار چا یو مخی چاغا غا کار کوي او تخ کلی شوی خیسه شوی دیندار ته الله د دین کار او بيدینته شیطان د بيدینه کار خیسه کړي ناوی چې دا چا الله توجه برابره کړي به طرف مدرسه به طرف وجهتون او مدرسه لکل او دا چا توجه مخه الله جماعت مدرسې او دین طرف ته کړي او دا چا بل ترکتای سوکا جماعت مدرسی دین سر تعلق سایتی او سوک سپیلو بھئی سوک بی شوگان لو بھئی نا آلی لیکن لین وجہ تو دار شای او ترکی اختوی نا فستا بقل خیرات تا سوزان لکم امخ جوڑو الگوڑا ویمخ زان لدنی کی والا جوڑا کی فستا بقل خیرات ارامن دا کی دا اللہ تابی داریتا خیرات دا پختو خیرات نا دے خوا مولاو بیدتی خیراتون لبڑیل تراتا <تصفح> او خونو ناغبا خیراتونو بسی کر جیدا چاورتیار خیرات کے بی قرآن کیا اللہ بیلی دیکھا نا فستا بے قول خیرات خیراتونو بسی مندے و خیر خیراتونو بسی مندے و خیر لیکن دستا پختو کارونو تاوی اینما ته کو نو چرته چې تاسو یا ته بكم اللهو ربو ولي الله تعالی را جمعا ټول الله باور ټول ځان ته مخامخ کی نیسا بده سرکې چې زه ته کار دی کړه او کده بده ماله ځان لدی د دین مخه جوړه کړه او کده بی دینه دنیا کې یاد ساته هر شړې سشوک لري اور شړې داخ پر صلاحیتونه زوانی داخ پر مال دولت او وخت باغیبان خرج کړي خواه مخواه انسان یا فارغ نشه کیناز سخ خبره و غده د دبه پیخپن ذهن جول چې چیزا ما عمر و پدیخ کار بانی لگی نو چا پدی جول کدی دا چی بس مال را اون کم دا غدا طرف تا بس دقی تا مخواه دا حلال حرام شپا و رز نگوری و بس دقی دا مخواه دارن دویم دا چا مخواه دیتا چې سره د خزو بچونه تاوی د چا م خدا ده چې شپوره زي پښوگان او سپیلو وولي نه نه سو کونتر یی لزی ها نو بس ټولمر په کونتر واځری دی نه هغه ته م خله ټول سلاه یتري بدیولای د چا چې د ټولمر په فلمونو غانو بجان وړي د چا پا دا د شوقی چې په بل تفسیر کې شپوره بناز دبل پیسې بشماري او دبل دولت بشماري نو دا بازار چایو طرف بہتر سړی غالي خوشکسمدار دی چې الله د د سو جو طرف د دین جوړ کی دا بهتر ده زکه دا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي نبی علیہ السلام وایي چې کل نو ناسین یحو نفسه فموتقها او مبقها هر انسان چې سبا او سهار پاسي نو دے د دی خپل ځان سودا کوي روزانه انسان چې سحر شي کنه نو روزانا هر یو مونږ د خپل ځان سودا کوو نو نوې سودا روزانا نو یې سوق سوکی فمونتي کوها دا ځان سودا وکي او د دین او دا لا د اطاعت सदा سې کوي چې باغ یې سره دا ځان د جهانم د اور نه آزاد کی او مو به او یا داسې اعمال وکي چې دا ځان په جهنم خرج کې او توبه کیه یا روزانا سودا نو لیکุลل وایيجه اتون هو مولدي فاستابقول خيرات دنه یک یک اورو تر منډه کې دا ځان لغพลه توجهه اينما تکونو يا تيبكم الله وجميع شرطم چتاسيرا بولي تاسو لټول الله ان الله چكال لا كل شين قدير باش قدرت وعلى له او من حيث خرج تا شرطم چې پیغمبر تو فولی وجه که اگرد و مقبل ده شطر المزید الحرام و طرف ده مزید الحرام و اینو بیشک داردون ده قبلیل الحق و حق دیمی ربی که ده ترب ده ربستانا و من اللہو نده اللہ بغافل انہا خبران ما ده غصن تعملون چه تاسوی کواه اللہ ساسو آمدینی ده قربانی وینی اللہ بتا دی اجون بدلی وی در کئی و من حیث شطر المزید الحرام پا ترب د مسجده حرام وحی سما کنتو ما چرتم چیه فول دو گرده اوجوه کم مخون اخپل شطره پا ترب دا دی مسجده حرام دا بار, بار بار بار بار وی یاد تا کی دا پار وی بار بار چه مساله دیر نازکوه مخالفت دیر زورو او دویم یاد دیو جی وی چې دا بار بار حکم په اعتبار دا جوده و جوده مکان و جوده و زمان ابا پا فرق دی مکه ویډو چا ولې حکم کا فوالې واجه ک شطر المذی حرام وحیث ما کنتم دا حکم شو فوالې واجه ک نبی السلام ته خطاب وحیث ما کنتم امه ته او فرق پکې دا چې دا حکم فل بلدو حکم فل بلدو چې کله تاسو مدینه کې نو هم د قبله راهوم لید خا نو د سوال پیدا کید چله کدا حکم لا بیت الله صرف به مدینه pore او یو کدا مدینه نه بار زوبیا و بل قبلای نو بیا بری و ہے و ہے سو و, و من ہے سو من ہے سو خارج او ولی وجه کشرل ماذل حرام د خروج من البلد د پاره حکم کدا مدینه د دې گرینا او د مدینه دې خار نبار بار بل خار ته دې مومدا حکم دی اگر چې سفر سفرانه سفر نی سرب دا خار نبار بار ولته او بیا پر 150 کې و من هيسو خرج تفول وجه شتل مسجد الحرام دا حکم د خروج له سفر ده چې کله سفر باندې زمم دا حکم ده من ف هزار کې په سفر کې په مدینه کې د مدینه نبار هر ځای حکم بس عام دای دا چې بیت الله وب قبله او متمصر وحيس ما كنتم فولو جوه کوم شطر لا الله یکون الناس دا سلورم جواب تاسو جواب اخیری قبله والی بدلشه تفصیلی جواب قبله و یا سل دینه بار بدلش وا چې مخکینو کتابونو کې د دې پیغمبر یو خصوصیت دامو چې سمودابات به قبله بدلي نو اس کچره خپل مقرره وخت باندې دا قبله بدلن شي نو همبم د یهودو لیان تاسو نه دا وګړه کنه دا پیغمبر نه دی کدی هغه پیغمبر وې نو په و انجیل کې دده صفته چې قبله بدلې او د قبله بدل نه کړه الله وی دا مزک بر وقت بدله ها د در باندې اسې اعتراض کوي هغه اسې بی ځای اعتراض باندې خلق کوی کوی سړې به کوی چې مړه د اسې خدا خدادا چې کتابي تراز در باندې ونه کی کنه کتابي تراز نه هوځي بچ اشاره شو دیتا علماوي عالمو دایی لپکاری چی زان که با دا اغا اعتراض زی نپری دی چی کم اعتراض ماکولی تیراج غلط کار بنے کئی نورو تسم لگی اسی در پسی پراپیگانڈی کئی کئی دی اغی نبنے یاری ای گئی نمت کر کې تزان که نخصان مسال لے اللہ یکون لین ناس قبلن بدل کڑا دی دا بارا دا لے اللہ دا متعلق دے دا محضوب سرے فعلنا, فعلنا دا کار موقع دا قبله بدله لیا الله یو کوال الناس دې لپاره چی دا چی نشي للناس ده خلق علیکم بتا سبانه حجت دلیل دلیل ده خلق پاتې نشي چوبو کتاب کې خور زړو کې چې قبله وبدليږي او دا د قبله بدلانه کړ الا الذين لكن الا كما نظراکين جدا کلام شي الا الذين اليك ناکسان ظلم چی زديان دې دی منهم بدوي کې غریب بیام اعتراض کوي زدي با سیم کوي یا دې کوي ان دی دې زیدینا فلاتخ شوم تاسو مې ریږه واخښونی مانو ریږه زیدي بلګيوي پرمې ما ساده تزان خپل برابر کپو اصول او کبلم ولي بدل کړ ولي وتمنه مت نعمتي دې لپاره چې پوره ک خپل لیکم پتاس ولعکم دې لپاره ته تهون چې تاسو په هدايت شئ نعمت پوره کول دا لا مقصد څنګه دا بيت الله اونتي بهترین زيد قبله کول دام يول وين نعمتي نالا وې دان اهمیت میم پتا سو پیرزو شو نو تاسو ميدار ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې په هدایت شي هدایت د دې بیت الله ته مخ شي اوس هدایت بیت المقدس ته مخ کول کی نشي شو قبله اوس امر جمعه ته حیثیت لري ٹھیک ده چې مقامی او چت ته دریم نمبر جمعه ته خو کو بیت المقدس کيم سړې په مانځک ولاري نو مخ به کم خوې بیت الله کمار سلنا فیکم وای دا ائتمام در رحمت مذربانیو کو بیت اللہ ان ته بهترین مرکز مې د مرکز و قبل او قبله کړه لکه څنګه چې مې یو مخکې نعمت در باندې کړو چې بهترین پیغمبر مې در کې راولې څنګه چې ائتمام د رحمت میں کړو بهترین پیغمبر مې در کې را لېګلونو د قسیم د له بهترینه قبلم قبله کمار سننا لک سنگ چ مونږ را لګلې دي کوم پتا سو کې رسولن پیغمبر من کوم چستا سناده عربي یت لواله مین کوم چستا سناده یعنی بشر یت لولیا را کوم پتا سو باندې آیا تن ازم یوزکی کوم او پاکی تاسو ویعلمکم الکتاب والحکما او خی تاسو ته کتاب او سنت ترتیب دلته پدانیش ماي بقره اصل صورت ته نو چې دا کم شي اول پیش کې بس د قبا اصل ترتیب حاصله غل دته تلاوت الايات مخکې کړه تعلیم الکتابی رسوکو کو منځ کې کړه نو دلته په بل مقصد منځ کې کړه چې د تلاوت الايات او د تبلیغ او د تعلیم مقصد سره تسکیه نه مقصد په اعتبار ده مقصدیش یو دغه ده چې دخل کو ایسلوش ويعلمكم ویعلمو کم و خیطا دا پیغمبر ما آغاز سلم تکونو تالمون چې مخک پی نپوی دے نه نپوی نو دا پیغمبر راگه نو دے دا تاوہ اخکام بیانی دلتا یعلمو کتاب ولی حکمنا خو قرآن و سنت شو ویعلمو کم مالم تکونو تالمون دا سشیده دو سشیده کتاب و سنت کی خطول را رو سو خبر کئی مفسیوین یو کتاب او سونتو بس او یعلم کم مالم تکونو تالمون مراد اغا اسرار و رموز دیده قرآن و سمت اسرار و رموز حکمتون تگورا یو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی لِكُلِّ آیَتٍ ظَهَرٌ وَبَطَنٌ دا هر آیاتی او ظاہری بلی باتینی نو د قران او سنت یو ظاهر احکام دي او یاد دي باطن دی چې پایي کې اسرار او رموز دي حکمتونه دي چې پدې حکم کې سر راز دی پدې کې څه حکمت ته او رموز او حکم د احکام شرعیو د قران او سنت او لطائف لکا شاوري العلماء امام غزالی د اسلام د احکام او علتونه بیان کړی چیرہ دا حکم اللہ کڑے کې سا حکمت دا حکم اللہ کڑے پا دیکی سا حکمت دقا ما لم تکونو تعلمون او سو کوئی ویو علمکم ما لم تکونو تعلمون نا مراد دا قرآن و سنت باتن دقا چې دا کم کم مفسرین علماء د نظم علماء دی پا نظم پوئی نظم نا مراد پوئی دا چې دی صورت که دا مضمون دیو دا دونی سی او دا ربط دا دخشی نا دا عالم تکونو تعلمون دا ظاهر نشتا الله بس یو علم دی وه به چې ذهن کې او یا و يعلمکم عالم تکونو تعلمون نه مراد اغا علل القياسیه دی علل قياس پیجن ټول علماء پیجن علل قياسیه چې ظاهر مونته نخ کاری خو داغه علم الله فقهاول ور کړی اف وېګي چې په دې آیات کې پلان کې علت دی نو پای باندې نور نظایر سکی ورقياس سکی د غې للی یا سیه علم د سیستم باه یادایې دا مراد فز ګرونی از کرو کومش کروري ولا تکفورون دز انس د تاويل لقبله مساله ختمشوا او ډېره سور اوره مساله مقابله مخالفت ډېرو تفصيلي په زکه ډېرو کو سلور جوابونه وکړل او بار باری ترغیب ورکه نوز ده دیزه نفس کرونی از کرو یو پینزه امور بیانه تحزیز ورکه تیزی علا امور الخمسه پی پینزه خبرو المصلحه لتصبت ده کلکوانی ده پاره یو پینزه خبره که او ده خبره کله چې مقابله راشی کنم او مخالفتی په دا هو کې دایو حق پر سله سپکاري وی د دې په انزو مور اهتمام وکای الله به سره له انداکه دنچ توحید سنت او قران بیانې د دین خدمت کای او صرف بس ظاهري mehnat دی نا الله صرف تعلق هم ساتي الله صرف تعلق دی تعلق مع لاچ ورتغي کی دا د دا دایره دا دا پار او دا حق پر سپا رزی خبره یوازې ظاهري محنت بنکه چیجي بز خو دون درسونه کوم او دون خلکو ته دعوت کوم د دې سره سره به د الله نه واړې دا بنیادی خبره دعوت او تعلیم کې بنیادی خبره دا نو علاوه ستا په دعوت او تعلیم کې اثرې او کار بمخ کیږي او کنا صرف ظاهر محنت کې او الله سره تعالی او نو بیا دا الله خیر او برکت شامل هل نه دا ویو اله مو کنه انا چاہتا پوسکل چت چیکا بیان نوستا استاد بیان ډیر معاصری او خلق تی ډیر سر او دارن خلق ورته جاړي او یی مے رات کو روتا ہوں تو صبح پھر لوگوں کو رلاتم نو الله ته جاړي نو بیا وسار خلق جاړي یو خلقو کی اثری دابا ستا الله نو واستنی دروازه بت درځ کې دروازه دعوت کې دروازه mehnat کې او بیا په څو وخت ځان لوږه سي د شپې یاره وخت چې الله تتبیا دعا کې الله نو بیا غواړي چې الله ما خدامه ان تو کوسه تاثر تا پیدا کې دا یو زوري خبره شي قرآن او الله بوي ما د یو استاد نه ورېدل او چې مونږ ته وي دغه بد طریقه وا چې اول اول کې علماء چې بکم په درس کې دوره به ختمه شونه علماء بیا جدا کړل ای سروے میٹنگ کو مشورہ او به تشکیلو نه کول ته پلان کی کړي د لار شق درس او مسله شروع کته پلان کیته نو علماء ته به ہدایت ده شه کم سره د قران درس کوي نا غبا ذکر اسکار پابندي کوي دوا به استغفار و دومره به د ذکر کوي دومره به د ذکر کوي الله سبحانه وتعالى څخه تی اشراق طجو نفل وغیرہ او وی دا به وی چې کوم سړی ځکه ریسکار استغفار نه وی نه غه سړی د قران درس نه کوي ځکه د قران درس به کوي او د د الله سرنن تعلق د وژنه به کار مخ کې نه زینو چې نه زینو خلګوي د قران کې اثر نشته قران په با بدن باندې مدا یو زړی خبر او د منظور نومانی صاحب کتاب ده منظور نومانی صاحب جن مولانا منظور نومانی د بل عالم ده د دې وبند ته شوه او سړی حالی بند دو ہزار کے تقریباً وفات شو دا زمون دا از رس سے مولانا وسینی رحم اللہ شاگردم دے او موری دیم دے دا لکنو اندوستان لکنو زوی دے زوی جمدے دے اسم لندن کی مولانا تیق الرحمان سنگولی او یو کتاب لیکل بهترین کتاب واقع کربلا اور اس کا پس منظر دا ډیر ښه کتاب د واقع کربلا حقیقت ویلې مخفل کتاب واقع کربلا کی حقیقت کې دا دقیق تباسات امره نقل کړي دوه غټ کتاب دا ولنه سړې دې چې په واقع کربلا باندې تحقیق کړي چې لاسه چې مشوره دا, دا دروغ دي شيغان جوړ کړي نو باره منظور نومانی سي یو کتاب دے تصوف کیا ہے تصوف کیا ہے نو باغی کے بیعا و سرا دابل حسن ندوی سیب سو مضمون هم شامل شوئے دے ابل حسن ندوی د دا دے مولانا منظور نمانی سیب مرگرے دے او دام زمون دازرہ سیب سر تعلق لرون کے ہو <تصف> مشہور معرخ ام دا دو کې کے وفات شو نو ابل حسن ندوی سیب کلی رحم اللہ چې څومره دنیا کې تحریکونه د دین کارونه شویلې دی ناغټول د آیان او ټول کارکونکو کا د دین الله سره خپل تعلق لرونکو ذکر رکن دنیا کې خورشه وي ده د بنیادی خبره نو د دې وجه نه دائره دارن د دا قران درس کوونکو لا د توحید او د سنت مسلې بیانونکو لا ذکر اسکار نوافل الله ته جڑا لنا دعا ډیره زویدا نو علاوه 스타 په درس کې په بیان کې اثرې او کار وړ مخ کیږي د اخلاص سره سره اخلاص ولاول نه شر الله په کار مخې بوزي نو دقه امور خمسه د بیانې چار کله مقابل الی او خلافی نو دای دا او بیانون کې له په کار دی چې هغه د خبرو خیال ساتی نو الله به امداد کړي او پینځه د تشمیرم بیا به ترجمه کوم یو فاست ګورونی ذکر دوی هم وشکورونی شکر در الاستاینو بسبر استعانت بسبر سرورم وسوال استعانت بسوال او پینزم و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات شهادت او قربانی دا پینځه خبري یو ذکر کوي دویم شکر دریم صبر درین ثواب او پنځم قربانه ته تیاری دل تر دي چې سود دي د الله په دین ملم کې نو پشار کېګا نو علاوه دا الله شامل دا شاملې هاي درې مطلبش فذکرونی الله ویاد کما اذكرکم زبتا سو یادکم ما یاد ک سمانه فذکرونی یاد کما پتابیدار ہے اذكرکم زبتا سو یادکم پنې متونو تدا اللہ <سؤال> تعبی داری که واللہ <سؤال> برمانی نامات که واشکرولی شکر و باس ہے زمان ولا تغفرون و ناشکری مکوه زکر پشکر سر نعمت زیادی رست براشی ابراہیم کے ہوا مایات کے سور ابراہیم چھے لین شکر تم لازیدنکو یایو اللذین استعینو بی الصبر امداد وارد اللانا کولو کولود صبر و او او پادا کولود مانزه د دې مطلب ویل شه او ان الله بهشکا الله ما صابرین سره دا غکل کو خلګو دی ورته کولول می مختلفی سبیل الله اموات دا پینځمه خبره ده پینځمه خبره سره شان د شهداو چکلکلوا د الله فدی دین کې پدی دین کې با مرغ جوبل مرضی نو چې ارته د مرګ جووب له نه پاشانه شي ځکه چې کم سړی دا الله په دین باندې مر شو شي شنو دا وړ مقام ده دا سينه چې دا الله په دین کې شهید شي او ته مړه سره اوړ سره نه له خړ له لګې وی مقام وته میلو نشانه شهید بیا دا قربانې ته اشاره چې دایو قربانې تم تیاری د او جووب لنه وم شاته کې نه په حق او توحید او کتاب و ایما چی کلا پرانا و توحید مسئله بیان کلا نو ما تا مولیان راغونشیو چې دا مسئله کې مونږ به دی پچو و جنو ایما و تا ویچی ما دا وجل منیلی نی ما دا منیلی. ما تا پتا دا چی پا دیبا می خلق وجنی. نو ما مرگ قبول کرده دیزه که میدان ته را دي دی که مرگ می قبول کرده که نه و دا مسئله به بی نشو بیان او کله چې شیخ پا ماکا کیو دلتا دیو بن نا چکل شئول قرآن رحم فارغ شو دیو بن نراحه نا غو 8 که دا حکومتو نا دلتا دا انگریز خلاب تحریک چلی دو او دا شئول قرآن رحماللہ استازان تول دا انگریز خلاب په تحریک کیو دا دیو بن کابیرین په پا کې د دا شئول قرآن رحماللہ استازو صش احمد مدنیو نا حو تحریک کی لگیو او دارا نور استازانیو نو شری القرانم په تحریک کې چلیدل بلکې دلته حاجی تورنګزې سی وګانه نو شری القران اجي تورنګزې سره مرګره دي سره مرګره شیو په دې تحریک کې دا شیوله هينته تحریکو او د دې د علاقو داغي داغا دا تنظيمه نازيمه د دې ثوابه 400 د دې علاقو شری القران ري مولا نو هغه وخت کې د دې په استادانو کې سونه جوړ شو انګريز جوړ کړو په شری نو شری القران ري بیا د استادانو په مشورې ورته وي په ځلته مونږ هم ځان پټ پت کس جلا وطن شو سه هجرتو کولا لمدینې ته نو تم لاړ شه شا. نو شه ور قران او هم لاړ د دې ځای نه لاړ دغه ته لاړ سعودي ته آلته دوه دری کال پاتې شو نو شه ور قران او مولا چې ته لاړ نو عبدالالله سیندی مرغله سیندی شه و استاد وکړ نو قران هغه ته و افغانستان ته شه الهند بیادر افغانستان د روس لړ روس نه بیا ایران عراق او داسې سعودي تر هغه له خیر عمر کې کی سعودي کېو بیا د سعودي نه واپس هندستان تر هغه له بیا د ته کې وفات شوه نو سینډی سې وې التا ماکا کېو مخکمه واسروی تعلق نو سینډی شپ سا صرف په دې ومن مشرانو کې کلچی مکه تلاړم نو التا می سینډی سې فرصت ملاقات وشو نو مونږ ته چې دلتا پدی مکه کې سیندیسه په پلانکی محله کې و سی په پلانکی ځای کې و سی نورازي چې ملاقات لورشه نومون څو علماء زہ په ټولو کې کښروم وروارم زہ کښروم چې قرآن یې زہ چې فارغیدم دیوبنه نو زما پوره کړو نه وره ډیر کم ورکه فارغ شه و وای زہ او را سره نور علماء بیا په کې د کراچي ډیر لوی عالم دی نو عالم هم یې را سره وا په کې مشهور ملاقات له سیندی سه په چه ورلو که ناست موته دغسی مون ده دوبان سر تعلق ده ده دوبان فازیلی نیو مشاران کشان زوغه کشرم شاعت او دانور نور مخی ناست اینجا شپاگتو لما وده که یوسب بی نوری سی بم بکیو ویجا نای که نا کراچه وار تاسه جویلو او ایز کشرم شاعت ناست وده که وی <تصف> سندی سی بڑیر سخ سڑه ویمونه تپوسو نشورو وې چې دی ونه خو فارغ یې خو قران دلې درځي کنه درځي دې نه ته پوسو نو ټول ته راځي وایخه وې ته پوسو کچه د پلان کی صورت مان اوسې دي چې ان کبوت یاد ک کوم صورت یاد د دې صورت څخه خلاص را دې الله پاک سول موليان ټول غلی شو ور احسان اور ته خو حضرت مولا حسیني صاحب سره قران وایلو په دې طرز نو ای ټول غلی منځم غرم آډیر غوسه شو او ډیر بديره دی دی وبنه مشرمه او پلان کې موکرو ډیر سخصاړي کنزل منځري وکړې ഇമാته حضرت کی اجازه دی زوې یو خیال دا د شرطه طالب مالي بي ماته چره مشران دیونه نه ته به سوې ما چیږي تاسو اجازه ته اجازه ته کو اجازه ته کو ഇമാته صورت کې دا نه یې سېری دا دا مضمون دی کوئی بس حیران شو چې دا کشر الک ماتوی چې تا قران شر د نړۍ مای چې ماده مولانا حسین دی خان ډیر په ډیره دی یو دی ټوله دا ای ماتوی چې تی سارشه ای سارشه وی بیا ما سره ډیر تعلقو بیا ورته ما وی چې زستانه قران ويم ستابه ترس نو یې راته او بیت الله کې قران دوبارا حل ته کولې نو یې چې کله راتلم واپس هندستان ته لا پاکستان نو جوړ نو سیندیسه لا وره ما چې حضرت ززم ما دې څرګل څه ما چې زم کنه د خپل قوم ته د قران د تاسو نوې چیژ یې دا وته بیان دی یمات وی چې پښتون نه جاهل قوم نه او پښتون نه مولانا د مولانا شای اسماعیل شهید شهید کنه تابمړکی ته دا مسله وی ته بیانې توحید او قران او خپدې قران او توحید باندې مړکل نو تا مړکې کځې یما ورته وی چی چې حضرت چې زلاړه نشم نو اخر زما دی بوختن قوم د په قران سو بیان نور خیر تاسیم نه پیاه وی ما ته وی چی شای اسماعیل لخنه پویږي هغه مړکړې تا بم ویچ مې چی کوج نیمه کوم مساله کو بیانول غواړی وای بس اخر چې رخصتیدم نو وی زيره تر استم او وی جړل او وی چی ول قیامت تجمع قیامت کې وزه بیا نه وزه کیګل ولی ستا تد او مرکس هم دی بختانو تا کده قرآن بیان ما شیخ ببیا جدل اخبریو سم ریکار دی سی ویڈیو کیسر دی اوی سندی دنیا کی نشتو زجم دیم او اللہ غطایید و سند مسئلہ ورکڑا خوبیا بیوی چی ولی شای اسماعیل شید شید کو زبت شما زما کرد مسئلہ خورش یو خدا دا اللہ کارو دوی مده چی اصل شی اسماعیل شید یک دم جهاد شروع مرګ لري لا جوړ نو جهاد شروع توره ده لازم اومات تاریخ د شی اسماعیل قتل او د پښتونو میزاج نه خبره د پښتون قومه نو ما د دی تاریخ حالات کتلو د شی اسماعیل شهید حالات ما چې د پښتون قوم په زور نکې دي سر د زور کار باندې نو ما اول مرګری پیدا کړ په خلی کې میکارو په عوامو کې میکارو نو چې کلمه جوړ کنو بیا ورو ورو بل بل کلی دا وطم. نو بیا و شاګردان راتل قرآن مې درس مې شروعو نو چې کوم کلی ته بلاړم نو چرته مې masala کول نو یو قصد وبخامه خازم مرګريو چې خلکو و و خلم ټکولم یا بدرد وین نو هغه بدرینه نسوتمو آئے مونږه مرګريو په دې طریقه نو خبر ادا چې دا الله خې چې دای او قرآن بیانه اونکه و توحید بیانه اونکه بده مرگ جوب لیتم غاڑه اگدی که یو سڑه وی چیره دین ده دی بیان کم خوچی راتا سوک بس بدونوی بیزتیمیونشیده غوری نکیگی دار سبه مانی نو علا بده دی دینکارو کدشه دی. او کنا بوز دیلی دیتا غاڑه نیگی ده کولو تا بدو ردو تا نو بیا دین نکیگی دین مخام خام پده طریقه ولا تقولو دایات آن کی باسم اشتا؟ نبابی اصبال انشاء الله.